Resul Allah, habib Allah Resul Allah, habib Allah Resul Allah Alhamdulillahi në ahmaduhu, nesta'inuhu, nesta'inuhu, nesta'gfiruhu. Nauru du bilahi min shururi anfusina. Vema seyyat e amalina. Ma yahdi illahu fela muzillelah. Vema yudlil fela hadialah. Wa ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa la. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluh. Amma ba'd, fei'a ibadallahu, Wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatum Fëdhëmisht kërkojmë falje për vënesën që e banëm Dhe ishala sante me lejnë a lotë dhëtë flasim rrëth vendimit të shëriatit për lansën e namazit Dhe për këtë unë e kam zidhë një liber e cilat të lotë elkebajrë që autorit këti libret i ka përmend rrëth 7 dhe 7 gjënave të mëdhaja që njënë e për e tërë dhe mëdhajnë për gjënave të mëdhaja është edhe lansi namazit për këtë Allah gjëleshanë hu në Koran ka thënë fe khalëfe min ba'dihim khalëfun e dha'u salate vë te bëhu shëhevat e pas tërë e erdhen pasardhës se marët dhe mëdhajnë kanë qëndë minë njërës pas tërë e kanë orë pasard që lanë në mozin dhe u dhenë pas knajtësime kësajtë u njësë. Fesovë fejel kovë në gajja dhe pas taj, më vohën të më thonë, ato u hithën në gaj, gaj të më thonë në ferë ose në zjarë. Përket të më thonë Allah, subhanehu, e ta ale në kajlajmë u fillim ishtë që ai cili e lanë në mozin, ai ka ma qenë prej të humbërve. Gjithashtu, i për në bësi Radio Lanhu ka thonë lidhe me këta jetë Këthonë, lej se mana e dhahu ha Tërkuhu bikullie O lakin, e kharuhu anuakti ha Ska thoni i bërëbazë Dhe më dhëmë që aji cili e le plotësisht Në mozin Po aji cili e vanon në mozin Në keta jetë Dhe më dhëmë shqepronën më heret Anshtë përqëllim Sa aji cili e vanon në mozin Gjatë kohës Dhe më dhëmë në ke full në kone vetë Po e vanon mës kohës vetë Ata do tjenë të cilët Dhe më dhëm janë në gajë, do t'janë në ferë. Si shka thonë të monë, komentua si maj mirë i Koronit, i bëna bazi r.a. Gjithashtu, Allah u thotë në Koronit 14, fa vajlon lil musallin, alledhina huma anën salatihim sahun, mirë atat të cilat falen, kush? Atat të cilat të monë falen dhe nuk janë kujtashën dhe namazit të tëre. Gjithashtu, të smeturësit e Koronit kanë thonë, çë e gafilun anha w mutahaawihun anha gafilun do të thon janë neglizencë do të thonë e kanë lënë neglizencë e kanë lënë këtë çështje dhe për atë arsye do të thonë e kanë vanuar kohën e vet para kohës që vjen kohë namosit gjithashtu pejgamber nga Sa'd ibn Abi Waqqas radallahu sa'anhu saulte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e kanë pyet pejgamberin e Islamit عن اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ يكامل بيت për ato që do të thonë nuk kanë kujdes shumë gjat namazit çka ka thonë qalu hu ta khirul waqt kanë thonë se a janë ata i cili e vanon namazin në të thonë ne ka folën kuon e vet po e vfol më skos namazin gjithashtu allah teala në ajetin çetër thot ja o helldina amenu el jam ay tuhlikum an walakum wala auladukum an zikrillah waman yefal zalik fa ulaka humul hasiron gjithashtu ata te cilat do them thonë jetë se keni besu mos ju mësoj juve as pasuria juaj pas po fëmitë juaj dhe te harroni do them thonë namazinë juaj gjatë kohës vet e ta lëni pas pasi të falë do them thonë pasi të shkojë koha për atë arsye do them thonë keni kujdes allah do them nëpërmes këtij atë në nuk ka mund me di se do të më pas kujdes mos më vanun kohën namazit po më folën kohën e vet por kët Dëmonë më fesirund, komendator të konejnë ka thonë El Murat Bidhik Rillahi Hie Hadhil Aja Salatul Kham Dëmonë me këta, Allah në prokëton se këto ajetë që i cekam Janë pes kohët e namazit, që nuk do të më thonë milon pas të tëre Gjithashtë Allah të ala athot në Koran Tështë të se më thonë ju ka bon paralimrim atyre banurët gjanimit Ju ka thonë kështu, ma se le ka kun fi sekar Qo ju ka pru ju e në sekar Shërën përgjithë për nërë të gjerënimi Kanë thonë Ka olu lem në ku Minel Mosallin Shë kanë thonë ato Kanë thonë që nuk imi qenë për e tyre që, që i bojmë Namaz Nga kjo a jetë Në zërim Në më thonë edhe në ngoptojmë se aji cili Nuk e falë në mozin A i kam e qenë në sakar Sekar ashtë një, gjenimit, një Gjoshë, për gjerënime Një për shkallëve të gjerënimit Gjero shë për kam e së thonë El ahdhu alladhi baynana wa baynahum as-salat. Men tarakaha faqad kafara. Dallimi mes neve allaturi do me thon por çafirat por mes vështort, asht lonia e namozit. Kushela ata ka bon kufër. Gjithashtu në çetar hadith peqomë sam ka thon, bayn al-abdu wa bayn al-kufr tarku as-salat. Dallimi mes robit dhe kufrit asht lonia e namozit. Ai sile te lë namozit. Gjithashton të mundhën të rraspëtot uh, Bukhari u të rraspëtron Nga përgëmër e sëramë Ku ka thënë Men fatëhu salatul asër Habatul amaluhu Kush e kalon Namazin e ishenis Vetëm së ju kanë shli të gjithë vejbrat E mire që i ka po Prej namazaj cilë të mundhën e le Ju kanë shli vejbrat e mire Gjithashton që të rradi thot Men të reka sëratën më të ammiden Fakat burje e të minhë Dhimët ullar Kush e le Domthon namozin nga koha e tij, vetëm se largohet mshira dhe domthon largohet mshira lol ndaj tij. Gjithashtu Peygamberi sa më ka thon, umirtu anqatilun nas hatta an yashadu an la ilaha illa allah wa anna muhammeda rasulullah. Peygamberi sa më ka thon, jam urdhuru që ti mbës të, të gjithë ata njerëzit të selat kan domthon. Të gjithë ata të cilët nuk e thojnë fjalën la ilaha illallah dhe nuk e bojn namozin, ma kimu sala. Dhe ata se duke ofrojn namozin, u atu tu zeka, dha ata se nuk e, e japin zakatin, dhe, dhe nëse i bojn këto, domethënë, ata personat të cilët e thojnë se adetin, e bojn namozin, e japin zakatin, perseun ka thon nga one kan me post garantume gjokun e tij edhe pasurinë e tij. Dorsa hisabuhu indallahi taala, dorsa luhrin e japim te Allah prapse prapë në fund. Gjithashtu kemi te dhënë transmetime shumë të edhe nga Saabt, për nga me dhe sëmë, ku kanë thonë, si do masë omirë adhanën, ku kanë thonë, emma ennehu la hadhe li ehadin fil islam, e dha ussalat. Nuk o hisë hasë kusht, pra jëtërët e sëmë nuk efori namazën në islam. Dëmë thonë, aji cili nuk ka bo namazë, nuk o hisën islam. Nga këronë këptohë që aji nuk ka musliman. Ndërsa, disa dihëtarë kanë thonë, wa inna me jëhshurë të erikus salat, me ha ulaj erbaa. Kanë thonë se aji cili e lënë namazin Kamu në gjallë ose kamu rinjallë Me këtër lojt njerëzve Sëtë janë Cire të janë dojnë inna, inna ma jeshtagilu jesh anë Sala bimali hi Au bimulki mul, hi Au bivizare ti hi Au biti gjarë ti hi Pas taj të dojnë Djetor kanë thonë janë ato këtër loje Aji cili u morë me pasurinët i Me ministrinët i Me trektinët i Dhe me familin e ti Ndërse nëse qëto persona janë morën me qëto Atërë ka mund në gjallë me Karunin, Firronin Dhe me këto të stilët e më thonë kanë qindë malkun prej Allah Dhe janë konë prej këtë të një dhe përgësu me Gjehenem Dhe ma e konë Gjehemli Pse në se se e zgjodhëm këtë tim Parashuji se shumitës e njerëzve mendoj që A i cili falët a mirë Ndërsa Allah i ka dhonë që është vlerës të që gjitha adhorimet dhe gjitha obligimet që i ka obligu Allah në Koran dhe në përmesë përghamajstam që i ka obligu në sunet, ato janë bënë të tokë, përvecë e shka, përvecë e namazit Namazit bënë në 7 të në cilë, në bi 7 të në cilë dhe më thonë bënë, obligimë bënë Në atën e sirati kërë dhe shku përghamajstam, për në kutë, të më thonë në 7 të në cilë dhe naltë me bor Dhe për njënat pasaj u këthi Dhe atër kërka shua që të më thonë Ju ka bon obligim namazit në, në përmes kësa e këptojnë atë që sa vlerë të mollë E ka thonë në lovë namazit Ndërsa Kërave obligimi sëgur zeqotit Sëgur agjerimi, sëgur haqë E dhe këta janë të më thonë me vlerë Mirë po e ka dalu për këtëve sëjnëve Pra të ashtu të më ndjetorë thonë që aji cili Ashtë musliman Ashtë aji person i cili Ka, hinë në, ka hinë, në islam. Me fond, në hinë në islam Mirë po për me që ndrunë në islam Shë për me hinë të kolaj Mirë po për me që ndrunë në islam Mirë po për me që ndrunë në islam Dush me po namaz Se që kënja shtylla vetme e cilat Që ndronë në islam Shtylla vetme E cilat që ndronë ti në islam namaz. Dhe Allah e ka po në që të, të në qil Këta e ka po obligim Dhe nuk karë që e tim Këtë qësht e e që apsurotisht Se, prasësi se kanë thonë, dhe atërët edhe ka dhome avesa Nëse s'ki mu si mu folën, komë, atërë e folën shullur Nëse s'ki mu si ullur, atërë e folën shhtrit Nëse s'ki mu si në shhtrit, atërë me i sharet Nëse s'ki mu si me i shret, atërë e vishme menë A për që s'ka shku, largë do më thonë që në kërësit e të namaz Nërësa të zë qohtë i s'ki mu si me dhënë nuk jepë Koleshim Ta gjerim ju s'ki mu si ma gjeru Ne bëjmë çfarë problemi, do më ndom shpëlimin nga përmes sporeve nëse s'ka mundsi. Ise se mur të them, mos i shtnosh është ajo rona e kompenzon edhe kështu më rrot. Ndërsa namosi jo. Gjithashtu hoc nuk i mund si më shkon hoc, nuk të obligohet. Ndërsa namosi po. Dhe nuk janë arsye ato të, të cilat do më thojnë që hosin shumë roste. Kan pas lepiçe shumë tilla, ku kan po, do më thonë hojone puniam, s'ka mundsi më fol trigën e qiniën. Aja si vargse fol, e kshuar se do të modh ti mos marr se të muaj i ki punë më alonë, kja obligime allot, jo obligime jemi. Arsjetot thot që më alonën punë drejkë një qëni, ta ma më lejt drejkën një qëni. Sa bojë, akshomi një qëni, ti mund me falë. Mund me falë. Pse për lekë të? Nuk ka arësia. Në këtë qështet, du më alonë, nuk ka arësia. Dhe në ishërë të më alonë, do të cekim edhe disa argumente nga së hapt, ku kanë thonë që e sala, يا امير المؤمنين قال لهم بس دوم وثن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كفون پر نمازين كفون شي انه لا حظ لا احد في الاسلام اذى الصلاه اي تلك ال نمازين لو كان هي الاسلام سيست كما هر جتهاشو كفون عبد الله بن شقيق التابي رضي الله عنه كان اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم دوم كي ترسبون س Shokë, pergjigjemi s'kam cin la erauna shenen men al amali tarkuhu kufur ghayr as-salat. Nuk e kanë po asnj vepra çeta për veprave të cilën e kanë lënë përveç se namuzit. Asnj vepra çeta përveç se namuzit nuk e kanë, nuk e kanë kujt domethënë që është dole për fejë. Kjo është çështje e rrezikshme. Nuk ka ai goret të çështja e namuzit qatë sa i ka thonë në asistat që pe, dëman, Allah e ka obliku edhe në gjenjën ma kritike në luft dëshme po dhe atërë në masë, edhepse dhe në marë që ka thonë që mi, mi shkurtu mi bo në ka të reqatë, gjitha që të datë në them ka thonë me, me shkurtu ndërësa të qështë të që dhe shumat të agjerimi ka thonë mos agjeronën se ki mund të namozi jo dëshme falë edhepse ka po lëshim ka thonë shkurtajt Për atërshytë të më tonë, sahaptë, s'kam po vej për qëtër që e kanë ndallu për që tërkujna, përvese, që e ka qitë për fejtë përvese namazit. Dhe s'ka ndodhë dhe nëherë që i prej sahapve dhe kush që ka menun me lonë namazin edhe ka mejtë prap një islam, asë nëherë, nuk ka trasmetimit tila, përvese ka trasmetimit që e kanë fol në përshpija, po, mirë po që nuk kanë fol heqë, nuk ka. Gjithashtu alijur ato da n Anë imratin la të salli fe khal Ka thonë Aliju rada honu Për një kru që nuk u falë Ka thonë men lem ju salli fe ho kja fir Aji cili nuk falët aja që fir Kja është fjole Aliju rada honu Gjithashtu Ibn Mesudi rada honu ka thonë Men lem ju salli fe la dine le Ka thonë aji cili nuk falët Nuk ha dine të aj Aplavir Mesudi Ka që njëri dëmën prej Sa avë dhe matë mëdaj në kone Për jëmanis të thamë Gjithashtu Ibn Abazi Me në treka salaten Wa ahidaten muta ammiden Lekja Allahu Teala wa hua alehi gëdhman A i cili Një namaz E le parë që je Për qëfë Një namaz e le Allahu atë në dhe të qikoj Dite në gjikimin dhe do tjetë i dhruar në bja ta Pra mënojë ti të më dhomu Allahu me ti nëse E kelon një vejpër Nga kjo në dhjenë dhe lë koptojmë se Qështë që e në mozi ta është qarqë kritike Dhe rëzikshme sa që nuk u dzojnë Na melojnë asni namaz gjatë diteve që Allah në ka urnu Edhe si që di në thonë miraj Allah i ka për 50 vokte obligim Pas ta i ka arro Ka shku të mësoj ka thonë Që zishtu Allah i ka, ka obligu të më thonë 50 vokte Ka thonë këtheu se shumë e ja për poptin tanë U këthi 14 Të mund të të një se ka arrojnë 5 vokte Dhe Allah i ka thonë Për samë, 5 vokte që e fali ju jo, Të mund jam 5 zajtë Dhe këto nuk morin kohë më shumë se 25 minuta, nëse i fol vetëm forcën. Nuk morin kohë. Ndërsa Kiko po më harxhu shemoll, por një një lloj futbollet në orçkon. Ndërsa pa namaz jo. Ai harron se shemoll ti ta ka dhënë Allahu, shemollin e harron se ti ta ka dhënë Allahu që thith duke luajti ta ka dhënë shemollin që munesh me lutën, fuqinë e ketë këto i harron. Për çka? Për të thonë më i banqimi Rahime Allah ka thonë Nëse nuk e angazhon në vejtën ti Me i badet Atëre shëjtoni ka më të angazhon ti jeme Me gjenohet Me jo i badet Me kofër, me shirkë Me të antë shia Përta si Allah o ka thonë kërën Gjitha Gjenohet e fali përve se shirkit Shirkit nuk e fali Dhe kjo është bërënsime ditë se Edhe argumentet e këtëre Ajetëve dhe hadithëve dhe dietarëve Dhe se të kanë folë dhe rathë kësa i qështje Gjithashtu i bërën Ibrahim e Nehaj Ka thënë Me në tëreka salaten Fakat kefer Këto që ka përmiri këto dietarë Dëmohën këto sahabë Këto tabi e inë Dithë të nëmë shumë Gjitha këto fjollë që i ka thënë Shë kanë thënë Aji cili e lëna mozin aja e qëfjerë Dhe jo si, si, si disa që shtë thënë që aji cili nuk i falë Se këja hadithi dokt A i cili, fol gjë, mod, i cili nuk i folë Tre gjëmoja me rënd A ti Nuk i folë e gjenazja Hadithi a i dokt Për atërshqyt të më thonë Këto flitet për a i cili nuk folët heq Pasta i djetarët janë donë me dhime Që a i cili folët dhe në maz A i cili nuk folët këto a mod, Këtë që është qëtër Gjithashtu më thon, nga sahab, qër, të, të më thonë Kime transmitime nga Saab qërë Të së dhe të më thonë E kanë po se Lansi i n Nuk është besimtar Për këtë qështje Allah në bovë për atyre Që e bojmë namazin me regull Se në fëllimi se ka ma iri Dëmonë të se të evanojnë namazin Dhe ishalla Në bovë për atyre të se dhe falim Namazin në, në kohën e duon Dhe nuk evanojnë Gjithashtë Allah në bovë për atyre dëmonë Që nuk bohemi për tatsë gjatë amazit Dallona boft inshallah prej atyre, të cilët ato që nuk falën inshallah Allah t'jamundson se të falën. Dhe të që larguam prej kësaj, domoshta prej këtij gjërave të mall, wa quli qawli hadha wa astaghfirullahi li wa lakum wa subhanakallohumma wa bihamdik ashhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa tubu ilayk. Subhanaka walhamdu lillah wa